Арлем, чорні блюзи Ленгстона Хьюза. Втомився, втомився, втомився. Втомився я вже зранку, мабуть, пора помирати. «Що таке американська мрія?» – питаю на одній із вечірок. «Вона така, якою кожен її уявляє. Залежно від того, хто ти і чого хочеш. Ну, занадто розпивчисто, як на мене. Це мрія про свободу. І про те, аби кожна родина могла поставити на святковий стіл курку. Ну, це вже ближче до конкретики. А я мрію виграти у лотерею купу грошей і не працювати. Я теж. На шляху вагаю, Містечко Париж. Зупиніть авто, крейзі-бобе, старий водій Іван Сусанін, що завозив мене туди, куди не ступала нога людська. Я зійду, Луїсвіль. Цинценатті. Мене починають дратувати наглухо зачинені вікна готелів, тільки кондиціонер. А якщо я хочу ковтнути свіжого повітря, скляні стіни, скляне життя. Порожні вулиці Чорнобилі, тихо, немає дітей, що бавляться на вулиці. Все винесено за місто на подвір'я картонних будиночків. Ввечері в родині мистецтво знавця Рона. Тигрові креветки, баранячі реберці, сир в сиропі шовковиці, хрусткі млинці з м'ясом, телячі тефтелі, саморобні чіпси, купа людей з усієї околиці. Ми так хвилювалися, пояснює мачо Рон, що покликали всіх своїх друзів для підтримання бесіди. Гарна, жива вечірка. Я дарую окуляри, подрузі Реаналізі, Безлад, віскі». Все одно прокидаюся о 5.27. Дивлюсь у вікно, варю каву. Кентаккі. Саме кентаккі, а не кентуккі, як говорять у нас, і з цинценатті довелося замовити авто. Адже до ферми в сусідньому Огайо, на якій призначена дружня вечірка на пленері, без надійного водія дістатися неможливо. Ми виїхали на мальовничий пагур. Потім спустилися в долину знову у пагорб і так кілька разів. Американські гірки на лоні природи, долини й пагорби оточував ліс. Це приватне володіння, зараз доїдемо, заспокоїв мене шофер, і невдовзі вивіз на відкритий майданчик. Охайно засіяний, рівною одноводну, ніби пластиковою травою. Біленький котедж і поставлені колом такі самі білосніжні столики на зеленому живому килимі. Усе виглядало, як моє ток Барбі. «У-хай! Найс «Хаурю? Вел!» «Дженніфер? Джейк! Сюзен? Генрі? Чак? Елізабет? Меттю?» Їх було багато. «З усієї околиці». Посеред майданчика зі столиками стояло щось на кшталт мангала. У глибокому мідному чані дозрівала кукурудзіна каша, а поруч шкварчала велетенська пательня, стушкованим у духм'яних приправах м'ясом. Нарешті я побачила нормальну селянську їжу. Спочатку святе мене нагодували. Я навіть дозволила собі не розмовляти. Поки добиралися на цю мистецьку ферму, хазяї так само зголодніли. Було чутно лише щебет пташок і дзеленчення келихів та веделок, а потім прошелестіли шини. Ще один їсть. Зі спеки перейшли у затишну майстерню. Сюди подали каву. Я відчула, що засинаю, голоси звучали у вухах якось здалеку, говорили про дега. Нещодавно Джейк, господар майстерні, придбав на аукціоні один з варіантів юної танцівниці із священним трепетом вніс до кімнати маленьку чорну фігурку дівчинки з округлим животиком і зворушливо поставленими в балетному па ніжками, спідничка та стрічка в волоссі з тканини. дуже схожа на оригінал у Вашингтонському музеї мистецтв. Заспоречалися, що таке кіч чи є продуктивним сучасний Авангард, про національне космополітичне мистецтво, взаємовпливи культур, про вічну проблему тутешньої інтелігенції, сегрегацію і наслідки куклих склану, ну і таке інше.